Əl-Qəmər Ay Suresi Bismillahirrahmanirrahim Mərhəmətli və rəhəmli Allahım adı ilə İqtərəbətis-səət vəən şəqqəl qəmər O saat yaxınlaşdı və ay bölündü وَاِذَا onlar bir möcüzə gördükdə üz döndərib bu tez keçib gedən bir sehirdir deyirlər وَكَذَّبُوْا وَاتَّبَعُوْا onlar peyğəmbəri yalançı saydılar və öz nəfslərinin istəklərinə tabi oldular. Halbuki hər bir iş bərqərar olacaqdır. Onlara küfrdən çəkindirən neçə-neçə xəbərlər gəlmishdir. Hikmatun balighah Təma Bu böyük bir hikmətdir. Lakin arxa çevirənlərə təhdidlər nə fayda verə bilər? Təta vələ anhum yevmə Sən də onları tərk et. Carçının onları xoşa gəlməz bir şeyə çağıracağı gün Xuşşə an əbsaruhum yəxrucuna minəl əcdəfi kəənnəhum caradum mumtəşib Onlar zəlil baxışlarla gözlərini aşağı dikmiş halda Ətrafa yayılan çəirtgələr kimi qəbirlərindən çıxacaqlar Muhtiinə ilə Yəqulu l-kafirun haza yawmun 'asib. carçıya tərəf tələsərək bu nə çətin bir gündür deyəcəklər. Qaddəbat qablahum qawmun nuhin fakəzəbū 'abdanā və qālū majnunun və Onlardan əvvəl Nuh qəvmi elçiləri yalançı hesab etmişdi. Onlar qulumuzu yalançı sayıb, o dəlidir dedilər və ona hədə qorxu gəldilər. və O Rəbbinə yalvarıb, məni üstələdilər. Mənə kömək et dedi. فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَا اِمْ مُنْ Biz göyün qapılarını leysan yağışı ilə aşdıq. وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونَمْ فَالْتَقَلْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرْ Yeri yarıb bulaqlar qaynattıq göydən tökülən və yerdən çıxan sular əzəldən yazılmış bir iş üçün bir-birinə qoğuşdu. Biz onu taxtalardan pərçimlənib mismarlanmış gəmədə daşıdıq. İnkar edilmiş Peyğəmbərə mükafat olaraq, O gəmi gözlərimiz önündə üzüb gedirdi. Biz onu gələcək nəsillərə ibrət üçün saxladıq. Amma heç bir yada salam varmı? Kaif kana Görəydim mənim əzabım və qorxutmağım necə oldu. Biz Qur'anı yada salmaq üçün asanlaşdırdı. Amma heç bir yada salam varmı? Qaddabatu adun fe Ad qövmdə elçiləri yalançı saydı. Göreydin mənim əzabım və qorxutmağım necə oldu. İnna arsalna alayhim rihan sabsaran fi yomih hism mustemir Biz uzun süren uğursuz bir gündə onların üstünə çox soyuq külək göndərdik. Tanzunna ka'annahum a'jazu nakhlin muq'id O insanları kökündən çıxardılmış xurma kötükləri kimi qopardıb atırdı. Bəkayfə kan əzabi və nudr Görəydim mənim əzabım və qorxutmağım necə oldu. -Qur Biz Qur'anı yada salmaq üçün asanlaşdırdıq amma heç bir yada salam varmı qendabət samud bin Səmud xəbərdarlıqları yalan saydı qalu, uh. onlar dedilər Özümüzdən olan bir adama mı tabi olacağıq? Onda biz azğınlığa düşər və ağılsız iş görmüş olar. Zikr aramızdan təhkə ona mı verildi? Xeyr, o yalancıdır, lovqadır. Seya'lemunogadan manil kazzabul ashid Sabah onlar kimin yalançı və lovğa olduğunu mütləq biləcəklər. İnna mubsilun naqate fitnetan lahum fartaqibuhum wastabid Biz onları sınağa çəkmək üçün bir dişi dəvə göndərəcəyik. Onların nə edəcəklərini gözlə və əziyyətlərinə səbr et. Onlara xəbər ver ki, bu su dəvə ilə onlar arasında bölüşdürülmüşdür. Hər biri su içməyə öz növbəsində gəlsin. Fə nədəu sahibəhum fə, fə Onlar öz yoldaşlarını çağırdılar. O da dəvəni tutub, diz vətərini kəsdi. Fə keyfə kənə əzəbi və Görəydim mənim əzabım və qorxutmağım necə oldu? İnnaq وسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر حقيqatan biz onlara bircə tükürpədici səs göndərdik və onlar malqara ağlında istifadə edilən quru saman kimi oldular. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكذ Biz Qur'anı yada salmaq üçün asanlaşdırdıq. Amma heç bir yada salam varmı? Kədəbət qavmü Lutin bin Nudur. Lut gövmü də xəbərdarlıqları yalan saydı. İnnə ərsəlnə əleyhim həsibən illə ələ Lut. Nəccəynahum bi səxər. Biz onların üstünə qasırı ilə birgə daşlar göndərdik. Yalnız Lutun ailəsini süb çağı xilas etdik. Özümüzdən bir mərhəmət olaraq, biz şükr edənləri belə mükafatlandırırıq. Və ləqəd əzərəhum batuşatnə fatəmərū binudr Lut onları bizim əzabımızla hədələdi. Onlar isə bu xəbərdarlıqlara şübhə ilə yanaşdılar. Və ləqəd rawadūhu an ḍayfihi fatamasnā aʿyunahum fadūqū Onlar Lutdan Qonaqlarını israrla tələb etdilər. Biz də onları kör etdik və dedik Əzabımı və təhdidlərimi dadın. Süb tezdən onlara yaxalarından əl çəkməyəcək bir əzab gəldi. Elə isə Əzabımı və təhdidlərimi dadın. O <gülüyor> ala qad yestna el quran Biz Qur'anı yada salmaq üçün asanlaşdırdıq. Amma heç bir yada salan varmı? O <gülüyor> ala qad ja ala fir'auna Xəbərdarlıqlar Firavun nəslinə də göndərildi. Kəzzəbū bi āyātinā kullihā fa akhadnāhum akhdha azīzin Onlar dəlillərimizin hamısını yalan saydılar. Biz də onları qüvvət və qüdrətimizə layiq şəkildə əzabla yaxaladıq. An qafārukum khayrun min ulāikum am sizin kafirləriniz onlardan yaxşıdırmı? Yoxsa kitablarda sizə toxunulmazlıq vəd edilmişdir? Əmmi yaquluna Yoxsa onlar biz qalib gələcək bir dəstiyik deyillər? Zəy o və yulunə dubr Bu dəstə mütləq məqlub olacaq və arxıya dönüb qaçacaqdır. Bəli s-sağət məuqiduhum və s-sağət ədhə Xeyr, onlara vəd edilmiş vaxt o saatdır. o saat isə daha ağır, daha acıdır. İnəc cəzrimilə fi zəlalə Şübhəsiz ki, günahkarlar azgınlıq və əzab əziyyət içindədirlər. Yəumə yəsəbūnə fi nārə aləvucūhim zūqū O gün onlar üzü üstə cəhənnəmə sürüklənəcək və onlara Cəhənnəmin təmasını dadın beyləcəkdir. İnna kulla şeyin xalqunahu biqadr. Biz həqiqətəndə də hər şeyi qədərincə yaratdıq. Wa ma amruna illa vahidatun klamhin Biz bircə dəfə əmr edirik, o da bir göz qırpımında yerinə yetir. وَا لَقَدْ أَهْلَتْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ Biz neçə neçə hem taylarınızı məhv etmişik. Amma heç yada salan var mı? وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرُ Onların etdiyi hər şey əməllərinin yazıldığı kitablarındadır. Hər bir kiçik və böyük əməl yazılmışdır. Innel muttaqina cennetun ve Şübhəsiz ki, müttəqilər cənnət bağlarında və çaylar kənarında li maq'ad sidqin inda malikin muqaddir hökmüdarın huzurundaki haqq məclisində olacaqlar